11. Злодій і цадикім Не так я собі уявляв цадиким. Я скоріше очікував побачити таємне лігво з трофеями минулих перемог або зал засідань з круглим столом і високими кріслами, прикрашеними персональними символами кожного цадика. Натомість ми сидимо на кухні мовчуна. Футеристка нетерпляче крутить свою склянку, сувуючи її по дерев'яному столу. Це граційна істота в червоному вбранні що середнє між людиною і старовинним автомобілем, яка не може всидіти на місці. «То як?» – питає вона. «Мені хтось пояснить, що ми тут робимо?» Мовчу наблаштувався у маленькому будиночку Цепеліні в Монголфєвілі. Це прив'язана до міста гондула, підвішена до краплеподібного аеростата з газом. Кухня невелика, але має високотехнологічний вигляд. Окрім фабрикатора, тут є традиційне приладдя Ножі, каструлі, сковорідки та інші хромовані металеві інструменти яких я не впізнаю. Вочевидь мовчун, людина, що добре знається на їжі. Між нами двома та шістьма цадиками, панує ледь не інтимна атмосфера. Я затиснутий між Мієлі та єпископом, високим чоловіком у чорному вбранні і масці у вигляді черепа. Його кисляве коліно впирається в моє стигну. Наш господар відкорковує пляшку вина легким рухом зап'ястка. Як і джентльмен він носить безлику маску, але темно синього кольору. Разом з плащем з утилітарного туману, це робить його схожим на живу чорнильну пляму. Мовчун високий, хоча він досі не сказав ані слова, в ньому вгадується авторитетна особа. Він швидко та вправно наповнює наші келихи і киває Раймунді. «Дякую, що прийшли», – каже вона хрипким голосом у образі цадика. «Зі мною двоє інопланетних гостей, і дві ночі тому між нами виникло маленьке непорозуміння. Я маю підстави вважати, що вони прихильні до нашої справи». Давайте само усе поясниш, Жанне. Дякую. Починаю я. Мілі дозволила мені вести розмову, попередивши, що якщо все піде не за планом, вона мене вимкне без жодних церемоній. Мене звати Жан Лефламбер. Якщо хочете, можете про мене кліпнути. Заради ефекту я роблю паузу, однак визначити емоції аудиторії в масках непросто. У минулому житті я був громадянином у Блієта. Ми з напарницею шукаємо деяке майно, що я тут залишив. Ваша колега Цадика, з якою я колись був трохи знайомий, запевнила мене, що зможе допомогти. Взамін ми пропонуємо допомогти вам. Я куштую вино. Витриманий бе декер Салоранціо. Умовчу на добрий смак. Я не впевнена, що вам варто брати участь у цій розмові, говорить футуристка. Навіщо взагалі залучати третіх осіб? І зради Бога, невже я єдина, хто чує сморід технологій соборності, якими нафарширована ця сука? Вона переводить погляд з Раймонди на мовчуна. Якщо вже на те пішло, ми маємо допитати їх, це щонайменше. Якщо тебе з цими істотами пов'язує особиста історія, то розбирайся з нею сама, не треба підставляти решту. Вісно, я беру на себе повну відповідальність, відповідає Раймонда. Але я переконана, що вони мають можливість допомогти нам нарешті розібратися з криптархами. «Не думала, ти для цього тренуєш свого ручного детектива», – каже кукактриса. Її наряд дещо відвертіший, ніж у інших. Червона трикує венеційська маска, що не приховує білявих локонів і залишає відкритими повняві чуттєві губи. За інших обставин я б зосередив усю свою увагу на ній. Раймонда намить замислюється. Це інше питання, і нашої розмови воно не стосується, каже вона. В будь-якому разі ми повинні розглянути різні варіанти. Я намагаюся сказати, що ми з вами лікуємо симптоми чужинські технології – гольпірати. Але ми так само вражені інфекцією, як і люди, яких ми намагаємося захистити. Вона не висає над столом. Тому, коли я бачу нагоду попрацювати із зовнішнім агентом, який може нам допомогти, я пропоную вашій увазі. «А ціна?» – питає щурячий король. У нього дзвінкий і молодий голос, і кремезна статура. А комічна маска гризуна залишає оголеним підборіддя, демонструючи кількаденну щитину. Про не потурбуюсь я», – відповідає Раймунда. «То що вони можуть зробити такого, чого не можемо ми?» Футуристка підозріло дивиться на мене. Я солодко її всміхаюся. «Ми зараз до цього дійдемо, мадам Діас». Я не бачу її лиця, але з задоволенням помічаю, як вона здригається від шоку і на кілька секунд перетворюється на розмиту червону пляму. Ці два дні, протягом яких Раймонда домовлялася про зустріч, я не сидів, склавши руки. Мілі завантажила мені базу даних, про джерело якої я не наважився спитати, з вартими довіри свідченням про особистості всіх цадиків. Я зміг підтвердити більшість даних, трохи прогулявшись і покоприсавшись у гевулутах. Як наслідок я не дізнався імен інших домашніх тваринок або сексуальних уподобань, але з'ясував достатньо. Але насамперед було б непогано зрозуміти, чого ви, хлопці, прагнете. Трьох речей, відповідає Раймонда, відстояти ідеали у Блієта, захистити його громадян від гоголь-піратів і зовнішніх сил. А також виявити тих, хто насправді править містом і знищити їх. Усе почалося з голосу, розповідає Раймонда. Короткий кліп мене наповнює деталі електронної демократії блієта, системи спеціалізованих співспогадів, що слугують для голосування та прийняття публічно правових рішень, які надалі виконуються мерією та смиренними службовцями, У постановах стали виникати дивні закономірності, відкритість із зовнішнього світу надання громадянства прибульцям, послаблення технологічних обмежень. Невдовзі після цього почали з'являтися гоголь-пірати. Мовчун був серед перших, хто від них постраждав. Вона торкається руки цадика. Наша система втрачає стабільність під впливом зовнішніх сил. Смирення не могли впоратися з технологічними втручаннями. Тож довелося нам. Так, у нас є покровителі, але вони узгоджені з ублієтом. Ми зробили багато корисного. Але щоразу, коли ми помічали закономірність і знаходили спосіб виправити ситуацію, заглушити піратське радіо, що передавало вкрадені завантаження, або видалити заражену мережу геволоту, вони зникали у нас перед носом. Пірати знають, як обирати цілі та як до них підібратися. Вони професіонали своєї справи, але, очевидно, ще хтось допомагає. Уже деякий час нам відомо, що як було зламано є людина або група людей, які нею маніпулюють якою мірою, як і чому, ми не знаємо. Ми звемо їх криптархами, прихованими правителями. Або, як каже футуристка, йобаними виродками. Ми віримо в те, за що боролася революція. За Марс для людей. За місце, де кожен володіє власним розумом. Місце, де ми належимо собі. Не можна допускати, щоб хтось за завісою смикав нас за ниточки. Реймонда дивиться на мене. Ось наша ціль. Допоможи нам знайти криптархів, і ми віддамо те, що належить тобі. Якщо тільки, – стріє єпископ, – висока думка джентльмена про вас, бодай, на йоту виправдана. Мсьє Реверте, я обдаровую його хижи акулячою посмішкою. Мені знадобилося лише два дні, щоб дізнатися, хто ви такі. Для цих крептархів ви як розгорнута книжка. Правду сказати, я думаю, що вони тримають вас на короткому мотузці. Ви частина системи, яку вони створили. Ви підтримуєте її стабільність. І це саме те, що їм потрібно. Я осушую келих і відхиляюся на стільці. Ви ніколи не граєте брудно, ви прославлені копи, а маєте бути революціонерами, злочинцями. І в цьому я точно можу стати вам у пригоді. А ви ще залишилося? Відверто кажучи, озивається футуристка, це саме те, з чим ми заприсягли зборотися. З чужинцями, які вважають себе кращими за нас. Вона обводить поглядом кімнату. Я голосую за те, щоб витруйти їх з планети і повернутися до реальних справ. А джентльменові слід винести догану за таку поведінку. За столом кивають головами, і я проклинаю себе за те, що зрозумів їх неправильно. Незважаючи на підказки піратських гоголь-програм, я все ще не такий упевнений користувач гіволоту, як корінні марсіани. Це добро не закінчиться. І тоді бере слово Міелі. «Ми вам не вороги», – каже Мілі. Вона підводиться і дивиться на садиком. «Я прибула здалеку, і моя віра не така, як ваша. Але присягаюся, хай би що вам пообіцяв злодій». Хай би яку угоду ми уклали, я простежу, аби її було дотримано. Я Мілі, Скотто дочка Карго. І я не брешу. Дивно, але люди в кімнаті здаються їй ближчими, ніж усе інше на цій планеті. На їхніх замаскованих обличчях пломені мрія про щось більше за них самих. Вона пригадує, що бачила те саме в молодих воїнах і її Кото. Злодію цього ніколи не зрозуміти. Він говорить іншою мовою, мовою ігор та хитрощів. Зазирніть у мій розум. Мілі повністю відкриває свій геволут. Настільки, наскільки це взагалі можливо. Тепер вони можуть прочитати її поверхневі думки, побачити всі її спогади про цей світ. Вона немов скидає важкий плащ і відчуває несподівану легкість. Якщо ви побачите, бодай, найменший обман, виженіть нас просто тут і зараз. Ви приймете нашу допомогу. Замить за столом запановує цілковита тиша. А тоді мовчун вимовляє одне єдине слово. Раймонда веде нас монголф'євелем повз маленькі обгрожені садки, де будинки кріпляться на повітряних кулях. Сонячні промені, що просвічують крізь різнокольорові аеростати і викликане геволотом легке запамручення, я забуваю місце знаходження конспіративної квартири, змушують мене ненадовго притихнути. Але коли ми виходимо на знайомій вулиці Крайки, і Раймонда скидає образ джентльмена та повертається до свого елегантного жіночого їства, я відчуваю потребу заговорити. «Дякую», – кажу я. «Ти пішла на великий ризик. Я зроблю все можливе, щоб ти не пошкодувала про це». Ну, існує велика ймовірність того, що в результаті ти серйозно постраждаєш», – зауважує вона. «Тож поки не дякую». Невже я так сильно облажався? «Так, сильно. Я вже подумала, що припустилася помилки. Аж тут заговорила твоя подруга». Раймонда з повагою дивиться на Мієлі. «Це був шляхетний вчинок», – визнає вона. Я перепрошую за обставини нашої першої зустрічі і маю надію, що ми спрацюємося. Мілі коротко киває. Я розглядаю Раймонду. Тільки зараз я усвідомлюю, що вона має інший вигляд, ніж у моїх спогадах. Здається, менш вразливою. Старшою. Власне, я навіть не впевнений, що взагалі знаю цю дивну нову жінку. Це справді так важливо для тебе? – запитую я. Так, – відповідає вона. – Дуже. Але я впевнена, для тебе це незнайоме почуття – робити що заради інших. «Даруй», – кажу я. «У мене теж були складні часи. Я дуже довго просидів у вельми неприємному місці». Раймонда кидає на мене холодний погляд. «Ти і завжди добре вигадував виправдання. Тому не вибачайся, це не проканає. Якщо ти ще не зрозумів, то у Всесвіті знайдеться мало людей, які відвертають мене більше за тебе. Тож на твоєму місці я б мовчки зробила свою справу, як ми і домовлялися. Може, тоді ти справиш на мене краще враження». Раймонда зупиняється. Ваш готель там. А у мене музичний клас. Вона усміхається, Мілі. До скорого зв'язку. Я відкриваю рота, але щось мені підказує, що цього разу мудріше буде промовчати. Того ж дня я сідаю розробляти плани. Раймонда перетворює наше помешкання на маленьку фортецю, запускає кванточки патрулювати вікна і заживляє пошкодження після суточки з Раймондою. Я знову можу насолодитися відносною самотністю, якщо не брати до уваги фонового шуму біолінку. Я сідаю на балконі з купою газет, кавою та круасаном, одягаю сонцезахисні окуляри і розслаблено гуртаю сторінки свійської хроніки. Як і у всьому іншому, тут не економлять на прикрашанні, тож я насолоджуюся гіперболізованим драматизмом життєвих історій. Цадикам приділяється особлива увага, тональність якої залежить від видання. Деякі їх відверто боготворять. Я візначаю допис про хлопця, який разом із джентльменом працює над справою Гоголь-Піратів і розмірковою, чи не той це детектив, про якого згадувала кок-актриса. Але самий смак – це список прийдешніх вечірок капри нібито цілком таємний. Однак журналіст доклав неабийких зусиль, аби його розкопати. Це видається занадто несерйозним, щоб називати роботою, каже Пергонен. Але так і є, це серйозна справа, я тут займаюся плануванням. Поділишся зі мною? От, то ти, значить, не просто легковажна кралечка. Я піднімаю очі на чисте небо. Комунікатор позначає корабель невидимою для інших сядкою десь над горизонтом. Я посилаю їй поцілунок рукою. Лестощі тобі не допоможуть. Я не пояснюю своїх планів, доки вони не визріють. Це творчий процес. Злочини, справжній артист, а детективи – банальні критики. Бачу, ми сьогодні в доброму гуморі. Просто я нарешті починаю відчувати себе собою. Боротьба проти камаріллі і планетарних маніпуляторів, що контролюють свідомість на боці команди месників у масках – ось що зараз наповнює моє життя. «Он воно що?» – затягує корабель. «І як відбувається процес самопізнання?» «Це особисте. Цитуючи Мієлі, «Так, так, я знаю. Раймонда зарано мене викрила. Вдалося витягти лише розрізнені спогади. Загалом нічого корисного. Упевнений? Ти про що?» «Скажімо, хтось підозріливіший?» Міг би подумати, що ти вже знаєш, де знайти те, що ми шукаємо. І просто морочиш нам голову заради розваги свого епатичного злодійського «я». Я глибоко ображений. Хіба я можу отнути щось подібне? Корабель має рацію. Я ношуся зі своїми спогадами, немов з писанкою. І так, можливо, почасти супоріч собі, я отримав від цього задоволення. У мене є ще одна теорія. Ти вистрибуєш зі штанів, аби справити враження на цю Раймунду. А це, подруга вже в минулому. Дозволяти таким речам затьмарити розум – це більш ніж небезпечно в моєму ремеслі. Ага. Слухай, мене дуже тішить твоє товариство, але що швидше я повернуся до того, що роблю найкраще, то щасливішим я буду. Тому мені б не завадило трохи тиші та спокою. Я тут розмірковую про проникнення Україну мертвих. Я відхиляюся на спинку стільця, заплющую очі і прикриваю лице газетою, щоб сховатися від сонця й корабля. От бачиш? Саме про це я й казала. Угідливо каже пергонен. Ти весь день чекав, щоб це сказати. Мілі почувається втомленою. Її тіло проходить перевірки і перезавантажує свої системи. У неї вже багато років не було місячних, але процес сканування віддалено їх нагадує. Після зустрічі з садиким, усе чого вона хоче – це дістатися ліжка, послухати ніжних ортянських пісень і провалитися в сон але на неї чекає палегріні. На богині темно-синя вечірня сукня і чорні шовкові рукавички, волосся ретельно укладене. «Люби дитя!» – вітається вона, залишаючи духм'яний поцілунок на Щоцімєлі. «Це було видовищно, драма, фурор і така пристрасна промова. Ти переконала цих людей у смішних костюмах, що ви їм потрібні. Виготовлений на замовлення спеціалізований Гоголь не впорався б краще». Мені майже шкода, що ти отримаєш винагороду так скоро. Міє ліблими очима. Я гадала, що злодій повинен. Ну, звичайно. Але є деякі обмеження. Кілька списаних Васильєвих – це ще туди-сюди. Але надалі ми маємо враховувати певні особливості цієї планети в контексті великої спільної мети. І одна з них – це криптархи. З різних причин ми зараз не хочемо порушувати усталеного балансу. Тобто ми не збираємося їх знищувати? Звісно, ні. Ти з ними зустрінешся і скоординуєш діяльність. Ти даси і рівно стільки, скільки знадобиться, щоб отримати від них необхідні нам ресурси. А потім? Що ж, ми віддамо цадикім криптархам, І всі у виграші, посміхається Пелегріні. А тепер, дитя, гадаю, наш злодій поділиться з тобою новими ідеями. Потішого. Чао. Мілю торкається коштовності сюдян, щоб нагадати собі, заради чого вона це робить. А тоді лягає, чекає коли постукають у двері.